Fecioare cu totul, fără de prihană, născătoare de Dumnezeu curată, pentru aceasta, veselindu-ne izvor al nemuririi, te petine, pe tine, născătoare de Dumnezeu. Așadar, e bineți Sărbătoarea de astăzi ne cheamă la cea mai profundă cale de cunoaștere a Lui Dumnezeu. Și anume, cunoașterea prin zămislirea. Pentru că sărbătoarea nașterii Domnului ne pune în față mai multe căi de cunoaștere. Una dintre icoanele cunoașterii este cunoașterea de care s-au învrednicit magii. Magii, care așa cum ne arată părinții bisericii, ar putea reprezenta cunoașterea rațională. Adică, drumul milenar pe care magii de la răsărit, observatori ai cerului, îl fac spre a cunoaște cel pe cel pe care a cărui stea au văzut la răsărit. Însă ce vedem? Și acesta este lucru esențial în lumea noastră. Sunt foarte mulți oameni deștepți care prin știința lor, pătrund în anumite taine ale lumii și ale cosmosului. Dar, ceea ce se arată în călătoria magilor este că fără revelație, fără descoperirea lui Dumnezeu, fără inspirație, cunoașterea nu duce nicăieri. Adică nu duce nicăieri pentru a străpunge acoperișul acestei lumi în care nu se străvede lumina dumnezeiască. Dar, în ce constă revelația magilor? În faptul că steaua pe care ei au observat-o, ei ajunseseră să cunoască harta cerului. Magii sau cai de la răsărit. Și în această harta a cerului au văzut că steaua aceasta se comportă oarecum Bizar pentru ei, sau oricum în mod neașteptat. Deci, steaua, steaua magilor, cum o numim noi, nu respectă nicio ordine cerească cu care ei erau obișnuiți în calitatea lor de astronomi. <coughs> și aceasta este minunea însăși a luminii care se revarsă peste lume. Mii de ani și mii de mile au parcurs oamenii pentru a surprinde necesitatea în istoria unui mântuitor. Iar cunoașterea lor a fost una parțială. A fost una vremelnică, așa cum este și cunoașterea tuturor celor care se consideră oameni de știință. Fără revelație, cunoașterea lor este parțială. Este vremelnică. Și de aceea este lovită de deșertăciune. Pentru că omul trebuie să descopere în această lume și în această viață nu o viață vremenică, Nu o supraviețuire de astăzi pe mâine, Ci omul trebuie să descopere și ceea ce deja are în sufletul său, viața veșnică. El are în sine și prin faptul acesta că nu vrea să moară, el are în sine sedea de viață veșnică. Și aceasta ne spune slujba nașterii Domnului. Zice așa. Taine învățând pe magi, înțelepciunea lui Dumnezeu cheamă pârga cea din păgâni. Pe cei mai înainte necuvântători să-i ospăteze prin cuvânt, masă de taine fiind pusă în ieslea animale. Taina aceasta a vieții, pe care numai Dumnezeu o revelează, pe care numai Dumnezeu o descoperă, dar pe care mai întâi El o creează, taina vieții cosmosului, taina vieții omului, care este o taină veșnică, se descoperă așadar de către toți cei care îl caută pe Dumnezeu mai întâi. De altfel, trebuie să recunoaștem și lucrul acesta. Vedeți că din păcate oamenii și astăzi și auzim diferite comentarii care unor oameni care au transformat anumite idei, anumite teorii le-au transformat în clișee ideologice. Ori lucru pe care noi trebuie să-l spunem și acest lucru este valabil și în perioada premodernă, și în perioada modernă, și în perioada postmodernă. Că oamenii de știință, cei care au căutat în lumea aceasta să descopere tainele legilor Universului, ale Cosmosului, au sfârșit prin a crede în Dumnezeu. Să dăm exemplu, când spunea Petre Tzuțea lui Newton. Isaac Newton care, descoperind legea gravitației și spune petrețuțea foarte frumos, zice, adică așa, oarecum cu umor. Zice, domnule, dacă, dacă Newton nu ar fi avut revelație și inspirație, puteau să-i cadă o mie de mere în cap. Însă el a avut această inspirație, această descoperire, sau cum ar zice Arhimede, Evrica. Am descoperit. Pentru că mi s-a descoperit și am descoperit ce am descoperit. Ceea ce deja există. Așadar, acesta este cunoașterea rațională. Și avem numeroase exemple. De oameni de știință și nu mai departe în secolul al xx dacă cum este Max Planck, care este, descoperă teoria cuantică. Werner Heisenberg sau Niels Bohr, care au demonstrat că ultima particula a materiei nu, este, nu se manifestă ca materie, ci se manifestă fie undă, fie corpuscul, fie lumină, și că ea se manifestă și în funcție de felul în care este privită. Adică este în funcție de om. Dar noi intrăm în amănunt, este foarte clar. Magii cunoșteau bine harta cerului, Aveau această știință a astrelor, felul cum se mișcă, și steaua Betleemului pentru ei a fost Revelație. Fără Revelație, însă dar cunoaștem anumite legi, aproximăm realitatea Dumnezeiască, pentru că întotdeauna realitatea Dumnezeiască a lumii este dincolo de orice concept omenesc. Al doilea tip de cunoaștere din acest praznic al Nașterii Domnului este cunoașterea păstorilor. Cunoașterea păstorilor curați cu inima. Va spune Mântuitorul Iisus Hristos, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Vedeți, această meserie de cioban, de păstor, este pe undeva, să zicem așa, un fel de profesie a așezei. Păstorul este omul singur care poate din atitudinea firii sale să surprindă prin rugăciune temenire duhovnicește ale lumii. Singur cu vremea și cu Dumnezeu, păstorul vede corespondența aceasta a naturii cu umanitatea. Firescul pășunilor Domnului și spune Psalmistul ce frumos zice Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. În locul pășune. Acolo, m-a rășului. Psalmul 22. Cu 1. Venită la noi să întorci firea oamenilor, spune troparul, la pășunea cea înflorită din munții pusiei, tu ridicarea lumii și să nimicești puterea vrăjmașului arătându-te om veșnicule stăpân. În noaptea Betleemului, păstorii care se încălzeau la foc în jurul peșterii, de unde a răsărit lumina cea veșnică, sunt așadar oamenii simpli. Sunt oamenii rugători, întoși spre firescul naturii și care sunt chemați să privească și să primească lumina cerului. Distanța în timp și spațiu pe care păstorii o parcurg este infină. Pentru că puritatea inimii lor concentrează această distanță spațială și temporală și o dăruiește Lui Mesia. Acest tip de cunoaștere este cunoașterea rugătoare. Cunoașterea oamenilor simpli. Adică lor, păstorilor care făceau de strajă prejurul turmei lor, cum spune Sfânta Evanghelie după Luca, li se arată Îngerul Domnului care le spune, nu vă temeți, că vi s-a născut două astăzi Mântuitor, care este Hristos Domnul, și acesta va fi semnul, veți găsi un prunc înfășat, culcat în este. Și spune Evanghelia după Luca, și deodată cu Ungerul îi s-a arătat doar mulțime de oastră cerească, ce cânta, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni sau într- oameni bunăvăirea. Acest timn al păcii, iată, se descoperă păstorilor. Ei, nebăgați în seamă. Ei care sunt considerați, oarecum, cu o meserie care nu se ridică, știu eu, la aristocrația cărturarilor și a fariseilor. Cei care cunoșteau profețiile despre Mesia, dar lor li se descoperă cerul care coboară pe pământ. Vizitezi mai întâi Îngerul, și apoi Mulțimea de Oaste Cerească ce cântă acest timp de slavă. De fapt, aceasta este condiția umană ridicată la tipul ei îngeresc. De aceea, iubitorii mei, vedeți că omul simplu, dar omul care este înțelept, pentru că înțelepciunea simplității nu înseamnă simplificare. Omul simplu fără mintea complicată, pătrunde mult mai ușor în tainele lui Dumnezeu. Omul simplu și eu, trăind la țară și văzând această înțelepciune a părinților mei, a bunicilor mei și a oamenilor din satul meu natal, al bătrânilor, care aveau o percepție mult mai directă la realitățile esențiale ale lumii. Adică în momentul în care se trezeau dimineața și își făceau semnul Sfintei Cruși și se închinau, cereau binecuvântarea Lui Dumnezeu ca să le binecuvinteze lucrarea zilei. Mulțumeau Lui Dumnezeu seara și în același timp toată roada lor era o roadă a așteptării. Roada așteptării la Dumnezeu. De ce? Pentru că țăranul, vedeți, vrea el sau nu vrea, conștient sau mai puțin conștient, este chemat să se înțelepțească în Dumnezeu. De ce? El celebrează mult mai ușor taină. Adică, în momentul în care primăvara el adună, el are și aruncă semința sub brazdă, se roagă lui Dumnezeu ca această semânță să răsară. Și este mare taina și el o celebrează pentru că este un lucru extraordinar ca din germen în acela firav, să ia o plantă care să străpungă scoarța pământului. Este puterea vieții. Este puterea vieții care străpunge. Și atunci El știe că această putere a vieții vine de la Dumnezeu care a sădit legea vieții și o transmite prin fiecare sămânță care se seamănă. Nu e așa că este o minune și o înțelepciune? Și apoi el știe că după ce a răsărit vlăstarul acela, țăranul este silit să-l privegheze. Țăranul priveghează. Așteaptă să crească. Așteaptă să crească. Rodul nădejdii sale. Adică el prășește, privește și se roagă lui Dumnezeu să nu distrugă. Cum spunea bunicul Dumnezeu să-l odihnească, zice Măi! Când se mai întâmpla câteodată un uh, dorea piatra și distrugea. Măi! Cu să te șerți! Nu te poți certa cu Dumnezeu! Adică el știa foarte bine că totul este în voia lui Dumnezeu. Și țăranul are această dimensiune a privegherii. Chiar dacă uneori nu este conștient de aceasta. Trebuie să privegheze. Să aștepte. Să aștepte până când va culege rodul nădejdii sale. Și va da sămânța aceea rod în sutit. Sau rod în zecit. Vedeți ce înțelepciune simplă prin care prin care blestemul acela care a fost adus de fapt era o lipsă, o, o îndepărtare de Dumnezeu când spune îi spune Dumnezeu lui Adam. Blestemat este pământul pentru tine când vei lucra tu, el nu-și va mai da roada sa. Spin și părămidă-ți va rodi el și te vei cu iarba câmpului, în sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta, până ce te vei întoarce în pământul din care ai fost luat, că pământ ieși în pământ, vei merge. Iată că Mântuitorul Iisus Hristos, cel profețit, ca Emanuel, ca cel prin care Dumnezeu pune umărul pe șantierul vieții noastre, cum spune Steinhardt, este împreună cu noi, cel profețit transformă chiar această cultivare a seminței, o transformă într-o mare cultură, într-o artă. De ce e artă? Pentru că, vedeți, această lucrare a țăranului, devine pentru om, pentru țăran, în cazul nostru, un prilej de apropiere de Dumnezeu. Un prilej de a intra în ritmul lui Dumnezeu. Primăvara, vara și toamna roadelor. Și prin aceasta țăranul este mai înțelept și de aceea Mircea Vulcănescu, vă amintiți, când îi spune lui Emil Cioran, e... Cum? Adică neamul nostru n-are niciun sfânt? Ar fi trebuit să o vezi pe bătrâna aceea. Aceea care... Am cunoscut-o eu, bătrâna aceea care bătătorise cu genunchii pământul colibei ei de atâtea mătănii ce făcuse. Și vine pe suția după Revoluție și spune He, baba lui Vulcănescu care știe să se roage. Este genul. Ea este mai presus chiar decât un laureat al Premiului Nobel. Și atunci unii s-ar putea să se revolte, Da! Spune Sfântul Apostol Pavel lucrul acesta. Au n dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia, și de vreme ce prin înțelepciunea lumii acesteia, oamenii nu l-au descoperit pe Dumnezeu. Adică n-au descoperit viața. N-au descoperit sensul vieții. Adică n-au descoperit viața veșnică. le ales pe Dumnezeu pe cele smerite. Pe cele proaste pe cele nebăgate în seamă, ca să le rușineze pe cele tari. Și așa se explică de ce, iată, prima revelație a împărăției lui Dumnezeu care coboară pe pământ, a îngerilor care transformă peștera betleului în cer, care o transformă această taină pe Fecioara Maria în scaun de hieruvin, se descoperă cu ei. Păstorii. Păstorii, acestor oameni simpli, care nu au nevoie de filozofeme, pentru a ajunge la apropierea de Dumnezeu. Și, iubiții mei, și aici ajungem la sensul sărbătorii de astăzi, avem un alt tip de cunoaștere a realității lui Dumnezeu. Este cunoașterea prin unire. Este cunoașterea prin comuniune în care omul, prin iubirea jertfelnică, îl naște pe Hristos în sine și dăruiește din umanitatea sa lui Dumnezeu. Este, cum spunea un părinte al bisericii, cunoașterea tainică și fără durerea Maicii Domnului, care include fecioria și fecunditatea spirituală. Care include dăruirea și primirea lui Dumnezeu. Care include hrănirea lui Dumnezeu și păstrarea lui Dumnezeu pentru veșnicii. Și iată această iubirea Lui Dumnezeu. Iubiți mei, Sfântul Apostol Pavel ne spune, tâlcuind această, și această prăznuire a Maicii Domnului în inima Crăciunului, ne spune așa. Oh, copii mei, pentru care sufăr încă chinurile nașterii, auziți, chinurile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Adică până ce Iisus Hristos se va sărășui într voi. Până când voi veți înțelege că sunteți după echipul lui Hristos și că Hristos este destinul vostru. Pentru că dacă Hristos nu este destinul vostru, atunci Dumnezeu nu este cu voi. Atunci sunteți, cum spune Sfântul Apostol Pavel, sunteți încă în moartea voastră și în păcatele voastre. Și pe nimeni nu-i interesează destinul vostru personal. Dar ce vedem? Spun iar textele Domn fiind toate și ziditor Dumnezeu. Zidirea a unit-o cu sine ca un milostiv sărăcit și ca un prunc arătându-se cu trupul în este acea sărăcăcioasă s-a culcat zicând Mâncați trupul meu și într-o credință vă întăriți. Hristos pruncul este crana cea de viață pentru întreaga lume, încă de la nașterea sa din Fecioară. Așadar, suntem chemați, cum spune iarăși un text, să bem băutura cea nouă, după care David, de demult însetând, a poftit să bea. Vine să izborească în peșterea Betleemului Bet această băutură, să potolească setea care mai înainte a fost în sufletul lui Adam și a lui David, din care după trup se naște Mântuitorul Hristos. Setea omului după Dumnezeu, ca expresia chipului dumnezeiesc din el, nu poate fi potorită decât de la izvor. Pentru că omul a fost zidit spre nemurire. Și spune iarăși cântarea bisericească. Zice așa. Deschisul sau neamurilor poarta raiului, născându-se în peșteră izbăvitorul, și izvor de nemurire șnește pentru cei însătați Domnul Slavei pe care îl binecuvântăm. Iată, din credincioși, această naștere a Lui Hristos și este minunat. Faptul că Sfântul Apostol Pavel sintetizează această, această naștere a Domnului și mai ales sintetizează această maternitate dumnezeiască, al cărei sobor noi astăzi îl prăzduim. Pentru că astăzi se adună toate sărbătorile în cinstea Maicii Domnului, de aceea îi spune soborul Maicii Domnului, adică nașterea Maicii Domnului, intrarea în Biserica Maicii Domnului, toate sărbătorile au sens numai întrucât Hristos se naște, iar Fecioara devine tronul Dumnezeirii și scaunul de cherubim. Pământul întreg este chemat să primească pe Hristos să devină biserică lui Dumnezeu. Și spune, iarăși cântarea, primește Betleeme pe Maica lui Dumnezeu, că vine să nască o tine lumina acea neapropiată. Și această metaforă de mare profunzime deschide calea înțelegerii către cele două dimensiuni ale realității. Realitatea văzută și realitatea nevăzută. Pe de o parte, Maica Domnului este numită cetate mamă pentru a arăta natura întrupării, vocația comunională, cum spune Părintele Stăniloaia Bisericii, dar și pentru a surprinde dimensiunea teologică de a fi născători de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Deci iată că fiecare dintre noi suntem chemați să-L naștem și noi pe Hristos în această putere a Duhului Sfânt în inimile noastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel, genial și profund, zice așa, -am, am repetat acest text de multe ori la Galateni 4,6, și pentru că sunteți fi trimisă Dumnezeu pe Duhul Fiului Său, în inimile voastre, care strigă în voi, Ava, Părinte, care luminează pe Hristos în inimile noastre, și spune Mântuitorul Isus Hristos, când va veni mânghietorul, Duhul Adevărului care de la Tatăl procede, acela va vă învăța pe voi toate, acela din al meu va lua și vă va da. Acela vă va face să vă întâlniți cu Hristos nu departe, în inima voastră. Adică să vă întâlniți cu această mângâiere a Tatălui care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să vă întâlniți aici, în inimile voastre. Este adevărul pe care l-au trăit, de-a secolelor, și moșii, și strămoșii noștri. De aceea avem această noblețe, această noblețe a sărbătorilor. Ați văzut că acum se pune problema în Europa aceasta, așa zisă, civilizată, să scoată oarecum Crăciunul din legătura cu nașterea Lui Hristos. Cum ar putea să scoată, că acum vin, știu eu, alte religii în Europa și să nu cumva să o ofensăm. Dar aceasta este, de fapt, identitatea noastră. Și noi avem sărbătorile, nu ca sărbători culinare sau simbolic păgrâne. Avem sărbătorile tocmai pentru a avea răgazul, din când în când să ne aducem aminte că nu putem alerga la nesfârșit pe fața răbdătoare a Pământului. Să avem răgazul acesta de a ne pune întrebarea până când. Să avem răgazul acesta de a ne apropia mai profund cum spunem noi, dă-ne mai adevărat să ne împărtășim de tine în ziua ce nesărată a împărăției tale. Să avem acest răgaz al sărbătorii. Să gustăm și să constatăm ce spune psalmistul. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Și Iată, spune la vecernia nașterii Domnului. August, ajungând singur stăpânitor pe pământ, a încetat mulțimea stăpânirii oamenilor. Iar tu, întrupându-te din cea curată, s-a surpat mulțimea idolilor. Sub o lumească, cetății erau și neamurile au căzut într-o stăpânire a Dumnezeirii. Scrisul sau popoarele din porunca cezarului, Scrisul neam am credincioșii, în numele Dumnezeu iritat. Așadar, răbdători credincioși, sărbătoarea Crăciunului, a Nașterii Domnului, aduce o nouă ordine a lumii, în care unirea omului cu Dumnezeu înseamnă înnoire. Înseamnă păstrarea deopotrivă a vocației noastre cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Mare și umitoare minune s-a săvârșit astăzi. Fecioara naște și pântecele nu îi se strică. Cuvântul se întrupează și de Tatăl nu se desparte. Această unire dintre creat și necreat. Această unire dintre văzut și nevăzut. Această experiență a intimității la care omul poate să ajungă cu Dumnezeu, iată o avem astăzi prin Sfânta Fecioara Maria, al cărei sobor îl Și aș vrea să amintim doar un episod de care pe care l-am amintit de fiecare dată și l-am amintit și de dată. În momentul în care peste neamul românesc a venit tăvălugul greu al stalinismului, al ateismului bolșevic, al otrepei roșii, al Antichrist, duhovnicii și intelectualii și-au dat seama că nu putem lupta împotriva acestora cu armele a lumii acesteia. Și atunci au descoperit ceea ce au descoperit taina cea din viața ascunsă și din gen neștiut. Ce au descoperit? Au descoperit că suprema viruință și suprema apărare pe care noi putem să o punem tăvălugui lumii acesteia, fără Dumnezeu, antigristice și împotriva lui Dumnezeu este, de fapt, coborârea în catacombele inimii. Și așa s-a născut în perioada comunistă mișcarea rugului a prins. La rugul a prins la Antim, mai întâi, și apoi în casa lui Barbu Slătineanu, unde participau, printre alții, pe lângă Mare duhovniș Felix pe lângă Sofian Boghiu, Dalin Sandu Tudor, care a fost martinizat în închisoare, Părintele Arsenie Papaciuc, mai tânăr pe atunci. Și alți părinți, Benedic Ghiuș, părinți duhovnici mari, deosebiți. Și de asemenea, poetul Vasile Voiculescu. Și alți, Paul Constantinescu, muzicianul. Și Olga Greceanu, care este una dintre credincioasele creștini care aveau voie să predice în biserică. Și alți, Constantin Joja, arhitectul, dar și Marele Om de Știință și, în același timp, poet și scriitor Alexandru Mironescu, precum și alți, cum este călugărul Andrei Scrima și logicianul Anton Dumitriu, la un moment dat, ei și-au dat seama de un lucru, că singura salvare a omului, în ciuda tuturor vremurilor, care spuneam altădată că nu au fost prietenii pentru mântuire, este salvarea prin coborârea în catacombele inimii. Aici, unde ei au promovat, se știe, ceea ce Sfinții Părinți ne-au învățat, Sfântul Grigorie Palama a teologhisit, rugăciunea inimii, rugăciunea lui Isus. Iar concluzia a fost formulată și o avem la îndemână, este de fapt motorul cărții Jurnalul Fericirii al părintelui Nicolae de la Ruhia, Nicolae Steinhardt, care ne spune, pune de fapt pe frontonul cărții sale, deci un evreu care descoperă în închisoare pe Hristos, după ce l căutase, îl descoperă și spune că este singurul care poate să l mântuiască din această nenorocită atmosferă. El condamnat pe nedrept, bătut pe nedrept, chinuit pe nedrept în închisoare, Acolo unde este mizeria, acolo unde ingineria aceasta diabolică a căutat să alunge din mintea omului și din sufletul omului tot ce este sfânt, de la credința în Dumnezeu, cinstirea Maicii Domnului, cinstirea Sfinților, până la părinți și toți cei dragi. A fost o inginerie diabolică. Cine, cine caută să analizeze această perioadă va vedea că a fost un fel de liturghie întoarsă, adică liturghia diavolului, liturghia neagră cum ar veni. Și spune Părintele Nicolae Steinhardt, pentru a ieși dintr-un regim concentraționar, adică un regim care încearcă să îți răpească libertatea lăuntrică, care îți înoculează o travă aceasta că el te vede peste tot, că te urmărește peste tot, că nu ai ce face, că trebuie să te închin un idol care te transformă într-un rob al unui malaxor social din care scapă cine poate. Spune Părintele Ștaingar și zice noțiunea se poate extinde la nivelul unei țări, la nivelul unui continent sau la nivelul întregii lumi. Atenție! Deci și cei care se consideră civilizați trebuie să conștientizeze că la un moment dat sunt sclavii unui idol. Sclavii unui idol în care ei bea, mănâncă după moarte când spun epicurei, nicio o voluptate, nici plăcere. S-a terminat. Aceasta este societatea consumistă despre care vorbesc cu că Este o societate extraordinar de civilizată. Dar este o civilizație incultă. Pentru că dacă nu îl descoperi pe Dumnezeu din inima ta, atunci n-ai descoperit, descoperit viața veșnică. De aceea din credincioși. Știți care era știți care era refrenul rugului aprins. În imnul acatis al rugului aprins pe care l-a alcătuit părintele Danil Sandu Tudor se sintetizează și sărbătoarea de astăzi. A cunoașterii prin unirea cu Dumnezeu. Prin zămislirea lui Hristos în inimile noastre. De aceea vom încheia cuvântul nostru cu acest Refren. Bucură-te, Maică, urzitoare, de nesfârșită rugăciune, acum și purulea și în vecii vecilor. Amin.